מזמור י"ט. למנצח, מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יכבה דעת. אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קוום, ובקצה תבל מלהם. לשמש שם אוהל בהם. והוא... כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. תורת אדוני תמימה, משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה, מחכימת פטי. פיקודי אדוני ישרים, משמחי לב, מצוות אדוני ברא, מאירת עיניים. יראת אדוני טהורה,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 יהיו לרצון עם ריפי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.